On a été un pirilaren 17ko administrazio kontseilurati gorri baitute afera baina gero ta geiago aipatzen dute langabezia teknikoa maiatzaren lehenetik landa Donc euh, ils mediku batzuek medizam, beren burua aurkeztu yana, dutela baina batek jadanik gible egin du beraz agian zerbait aterako da zeren medikuri gabe ezin dugu et, deusegin et, si eta gizarran naiz eta erranduten et, erran aknama et, et, arte etxea txikitzearen alde dela ituritzen zaitala ere esteko xedea dutela inpresiorikanoen atzo in envie de le faire fermer enfin c'est l'impression que j'ai fortement hier